How to read? Yes. Velkommen til Bogmærket på Aarhus Studenter Radio. Jeg hedder Katrine, og ved siden af mig står Josefine. Hej! Det er os, som laver den her fantastiske podcast, hvilket i øvrigt er en fuldkommen upartisk mening. Bogmærket er en litterær podcast, som er alt andet end højkulturelt. Og hver uge snakker vi om en ny bog. Øhm, vores hemmelige mission med den her podcast er at få flere til at læse bøger. I dagens program så vil vi lige præsentere forfatteren først, som vi plejer, og give et kort resume af The Catcher in the Rye, samt diskutere intertekstualiteten og hvordan Holden, hovedpersonen, er sin egen, men ikke kan bryde med konventionerne. Så vil vi selvfølgelig også lige fortælle jer, hvad der sker i det litterære samfund, nu har, samt afslutte med Forfatteren siger. Bogen, vi snakker om i dag, hedder The Catcher in the Rye, eller Forbandet Ungdom, eller Griberen i Ruen. Den har lidt forskellige titler, og jeg kommer til at kalde den Forbandet Ungdom. Og Josefine kommer nok til at kalde den The Catcher in the Rye. Helt sikkert. Den er skrevet af Jerome David Challenger, som bare kaldes J.D. Selinger. Han blev født den 1. januar 1919 og døde i 2010. Han blev 91 år gammel. Han har kun skrevet én roman, men udover det har han skrevet fire novellesamlinger. Og den roman, han skrev, er jo blevet en klassiker. Udover det, så var han også en super privat person, og man kender ikke særlig meget til, hvem han er andet end gennem hans bøger. The Catch in the Rye handler om Holden Caulfield, øh, som taler direkte til læseren. Han vil fortælle om de ting, der har kvalificeret ham som skør, hvilket skete sidste vinter. Han sidder altså i et nu og taler om noget, der skete for et år siden. Øh, han går direkte ind i historien om hans lærer, der kritiserer hans mangel at følge reglerne, men også hans dårlige arbejde i forbindelse med en opgave. Lærerne er sådan, hey, du kunne altså være meget bedre, og hulden gider ikke rigtig høre på ham og synes for øvrigt også, at han er gammel. Han kan, ikke rigtig, ja, han kan ikke rigtig identificere sig med den her gamle mand og synes, at det, han siger, er irrelevant for ham. Det, de, det, de starter med at tale om, er faktisk, at hulden er blevet smidt ud af det her college, som han går på, fordi at øh, han dumper. Han, han består, har kun bestået ét fag, og det gør han ikke engang med glans, på trods af, at han er rigtig, rigtig dygtig. Det er engelsk. Han er ikke blevet smidt ud endnu, øh, og det bliver han først formelt på mandag. Så hans forældre ved altså ikke, at han ikke længere går på det her college. Han, øh, han vil rigtig gerne øh, hjem, men inden han gør det, så, øh, så kommer han lige i en slåskamp med nogle af dem, han bor på gang med dorm. Fordi... At, øh, han har skrevet en opgave for en anden guld, for han er rigtig, rigtig dygtig til de her engelske opgaver, og derfor har han hjulpet nogle af sportsgutterne på gangen med at skrive deres opgaver. Han har så skrevet en opgave til en af de her gutter, sådan en og Opgaven er super personlig og handler om Holden døde lillebror, lille, lillebroren er død. Han skulle have skrevet en opgave øh, i stedet for om noget med en fodboldhandske, men, men han går bare fra et yderlig punkt til et andet, og den handler så om den her døde lillebror, og det bliver ham her fodboldtossen så sur over. Så tager Holden til New York, hvor han <laughs> bukker sig ind på et hotel, drikker sig fuld, øh, danser med nogle fremmede kvinder, bestiller en luder. Han lader være med at bruge luderen, men fortæsker hendes pimp, fordi at hun bliver sur over, at han ikke vil gå i seng med hende. Alligevel. Lige præcis. Øh, og til sidst så ringer han til sin gamle flør, Sally, og de går på date, men han går også hendes sur, og hun vil ikke stikke af med ham og bo i et selvforsynende utopia, i en skov. Så, øh, de... Det er altså også for dårligt. Det er virkelig for dårligt. Så de skilles også på dårlige fod. Så tager han hjem til sin lille søster for at snakke med hende. Hun hedder Fibi, og stikker af derfra, da forældrene kommer hjem. Fordi han gider ikke konfronteres med sine forældre, som får, jeg ikke ved, han er i New York. Så tager han hen til en elskede lærer fra gymnasietiden, må det jo så være. Han tager hen til den her elskede lærer, øh, som han stikker af fra tidligt om morgenen, fordi at, øh, læreren klapper ham på håret på en homoseksuel måde. Ja, og det bliver han helt vildt usikker over. Så han, han skynder sig væk, det, vil han slet ikke, det kan han slet ikke finde ud af at lære. Holder tydeligvis er ham, men det er sådan lidt uvist om det er Holden, der putter ind i det, at han har homoseksuelle tendenser mod Holden, eller hvad det lige er. Så mødes han med sin søster Phoebe i parken, og bliver helt opløftet af at se hende være på sådan en kausel. Og så afslutter bogen faktisk med, at han siger, at han vil ikke længere snakke om det her, for han begynder at savne sine gamle venner alt for meget, og han starter faktisk ud med at sige, at han ikke er venner med nogen af dem. Så man kan faktisk godt savne folk, men ikke kan lide, fordi man lige pludselig indser, at det er uens venner. Det er det der med, at de gamle dage altid sidder Bogen indeholder rigtig meget popkultur fra 1950'erne, hvor den også sælger frem, og rigtig mange intertekstuelle referencer. Faktisk, så tror jeg, jeg aldrig, jeg har oplevet en bog med lige så mange intertekstuelle referencer. Det er sådan næsten hver side, og flere gange per side, at han namedropper forskellige, altså film, biografen, eller teaterstykker, eller bøger, eller musik, eller et eller andet. Og det er ret interessant, fordi Holden har en idé om, at han lidt af en modpol til den her massekultur, og han er lidt sådan, han vil ikke være med i den her massekultur, men alligevel så kender han det hele, og namedropper det, og det, det er sådan lidt Lidt spændende, at han gør det på den måde. Ja, altså han starter jo allerede på første side i linje 4, med at smide David Copperfield på bordet, øh, som er en karakter til Charles Dickens. Så øh, han, han er ret hurtigt ude med ligesom at statuere sin egen viden. Intertekstualitet, jeg ved faktisk ikke, om vi har forklaret det, men det er, når man i en tekst refererer til en anden tekst, film, musik, hvad det er. Det er simpelthen bare en reference i teksten om noget uden for teksten. Man ser også Holdens følelse af modekultur øhm, i for eksempel den måde, han går klædt. Ja. Han har købt sig sådan en virkelig, virkelig grim hat. En super grim hat. Og han nægter at tage den af. Lad os lige tage et sekund og beskrive den her hat, Katrine. Ja, det gør du, Sofine. <laughs> altså, hatten er rød. Allerede der. Ej, jeg har også en rød hat. <laughs> det er faktisk ikke det, at den er rød. Han har købt en kasket. Men ikke nok med, at det er en kasket, det er en vinterkasket. Og ikke nok med, at det er en vinterkasket, den har øreklapper. Den er altså virkelig lækker, den her Og til at starte med, så går han også med den omvendt. I dag, så ved vi jo godt, at det er super street at have sin kasket omvendt på. Men når ens kasket har skyklapper, eller ikke skyklapper, <laughs> øreklapper på, så bliver det lige pludselig noget andet, når man vender den om. Det er gang, der er gang til, at nogen, der gør det, fordi at Holden har sat mode for det nu. Men i 1950'erne, så var man altså ikke street, når man vendte sin kasket forkert. Nej, og det er noget, han gør meget bevidst for at prøve at være original, og prøve at, at gå imod den her massekultur, som han selv er en del af. Og det gør også, at øh, hvis I tænker, at jeg kunne godt tænke mig at klæde mig ud litterært til eksempel fastalavn, Halloween. Hvis I bliver inviteret til en af de her fester, hvor man skal have sig ud, så køb en rød kasket med øreklapper. De er nemmere at få i. Så I Holden Caulfield. Generelt er problemet med, med Holden og massekulturen, det er, at han ikke rigtig vil være en del af det. Han håner lidt folk, som, som bare gør det, de får fortalt. Og det er jo noget, vi i, i, i sig i dag kan referere til. Ikke? Vi får, bliver hele tiden øh, sparket i hovedet med reklamer, og vi får sponsoreret Reklamer jo på, øh, på vores personlige feed på Instagram. Vi ser det på Twitter endda. Men altså, det er jo også ting helt ned til universitetsvalg og studievalg, ja. og at man skal pæses igennem, og det skal gå stærkt. Altså, det er jo overalt i vores At man vores skal giftes, nu også. at man skal have børn, at man skal have et job for at forsørge sin familie. Fordi at du skal have et job for at kunne forsørge din familie, fordi dit mål med livet er at få en familie, men så bliver dit mål med livet lige pludselig at have et job. Og det er hun virkelig meget imod. Ja, han... han prøver at udfordre de her normer i sine tanker. Han kommenterer på alt, han ser, skal det lige siges. Han kommenterer simpelthen på alt, og en af de ting, han tænker på, det er, hvem er det, som gerne vil have blomster, når man dør? Altså, når man ligger under jorden og begravet, hvem skal så have blomster? Og han, han siger det jo meget klart. Han spørger, hvem vil gerne have blomster, når man er død? Ingen pumptung. Ja, det skal lige sige når Josefine siger, at han kommenterer på ting, så gør han det aldrig. Han siger det aldrig højt. Nej, han siger det aldrig han, det højt. Det er, det er tanker, vi får i bogen, men han siger det aldrig til nogen af de karakterer, han ellers møder. Nej, så, altså, det, er bare, det er bare hans tanker, der hele tiden kommenterer på, hvad det er, han ser, men han siger ikke noget af det højt. Han vil rigtig gerne virke dum også. Fordi at, at det der med at være smart, det er, sådan, det er også derfor, han skriver, de har opgaver, fordi de har fodboldtosser. Fordi at han har intellektet til at være smart, især i forhold til litteratur. Og det er også der hvor for underviserne er trætte af, at han ikke klarer sig bedre på studiet, fordi han kan jo godt. Altså, han er ja. intellektuel, og han er klog. Men han vælger at lade være, fordi han gider ikke. De siger, at han er doven. Men ja. det er jo egentlig ikke det, han, han er. Det er hans måde at sige, at der er noget galt med systemet på, og han kan ikke finde ud af at gøre det på andre måder, end, end at være passiv. Nej, det er lidt hans måde at prøve at bryde med de her forventninger fra, øh, fra Colleges side. Han siger, at han er alliterat Og lige bagefter så siger han, at han er en alliterat der læser rigtig meget. Han kan ikke lide populærkulturen i 1950'erne. Og han kan heller ikke lide ting, der er blevet hyped. Og det er simpelthen det er en forudindtagethed i ham, at hvis noget har fået sygt gro kritik, jamen så er det ikke noget for ham. Han bliver derfor overrasket over, at han kan lide den afrikanske farm af Karen Bliksten, som, som i bogen bliver refereret til som Isaac Dinesen. Fordi at, at det er en del af populærkulturen. Alle synes, at det var en god bog. Så at han læser den er sådan lidt både modvilligt, fordi han får at vide, at han skal, men også fordi, at han bliver nødt til at se, om han rent faktisk har ret i, at det er en lorte bog. Det er det heldigvis ikke, og det indrømmer han jo så også. Han indrømmer bare ikke, hvorfor at han overhovedet i første omgang har nået mod den. En af de temaer, som også er ret gennemgående i bogen, det er... Et brud med en ældre generation og brud med konformiteten. Klart. Og i 50'erne var de voksne ofte klædt i jakkesæt, eller sådan sammensat nederdel og jakke, mens ungdommen var sådan James Dean-agtige, med jeans og en hvid t-shirt og højt hår. Og sådan. Det sådan lidt grease-agtigt. Det er ren grease. Ja, det må man nok sige. Og det er hulden ikke. Nej, altså holden kan godt se, at der sker en forandring, men, men samtidig så sidder han meget fast i de her konventioner og traditioner fra hans forældres generation. Det her med, at hans far han har den her business -mappe, han går rundt med, og hans mor, hun ser altid ens ud, hun har fine perler på, og hun er bare så damet, ja. hvor når han prøver at forklare, om de her flørter han selv har, så prøver han også lige sådan kort at beskrive deres udseende, bare lige for at fortælle det, og det, han også måske har noget imod, det er, at han falder lidt for nogle piger, som er lidt almindelige. Især Sally. Sally er der jo overhovedet ikke noget spændende ved, og det siger han også. Han siger, hun er sygt kedelig. Men alligevel synes han, at hun er spændende nok til, at han ser hende som en fløt. Ja, og det er jo også, altså også her i 50'erne, at beat Jeg tænker, at I de fleste af jer på en eller anden måde har hørt om Howl af Allen Ginsberg, og måske også on the road af Jack Kerouac. De er også, altså det er jo næsten dem, der bringer jeans frem, at det er sejt at gå i jeans, og det er noget andet end de her pressefoldede bukser, som ens husholderske eller kone har stået og strøget dagen før. Altså stive flipper, og øhm, det er også lidt det, vi ser i madmænd, de her mænd, der går på arbejde. Det ved jeg godt lige er 10, næsten 20 år efter, starten af 50'erne, men stadig det er lidt den her mor far og de pæne børn, ikke? Og det er det, han prøver at bryde ud af. Ja, Holien gider ikke at være et pænt barn, og han har Nej. rigtig meget foragt over for sin far, blandt andet fordi han har det her kontorjob, og ja. også over for sin mor, fordi hun bare går derhjemme og sysler, og han kan bare ikke lide det. Nej, de presser ham også, han har en store bror, de presser ham også til at Se et forbillede i storebroren. Og det har han rigtig svært ved, at de ikke ser ham som et individ. Ja, det har han rigtig svært ved, og han har svært ved, at de forventer, at han følger ligesom efter på de ting, som hans storebror har opnået. Og, og som vi også nævner, så er det også, tror vi, at det er derfor, at han simpelthen er så dårligt i skolen. Fordi at, at han bryder med de forventninger, der er til ham. Du skal klare dig godt, du skal videre i livet, og så skal du have et kontorjob. Og det gider han ikke. Nej, lige præcis. Og det er derfor, han vælger det her med at få alting op for sig selv. Selvom han sikkert sagtens kunne bestå college og med mega gode karakterer, så han, han gider han det ikke. Og hans måde ligesom at få tingene op, det er at lade være med at gøre tingene. Det er ikke særlig aktivt. Det er ikke, fordi han går op til, til rektor. Han sidder faktisk i samtale med rektor i to timer, for vi at vide. Men jeg er ikke i tvivl om, at han ikke har sagt noget til rektor. Han har bare siddet og nikket. og nikket og hørt på rektor sagt, at han er dårlig. Og det synes jeg også lidt leder hen til det her med, at han hele tiden i sine tanker kommenterer på verden, men aldrig rigtig tørre at interagere. På et tidspunkt i bogen, så er der faldet sne, og han ser på den her sne, og så vil han gerne kaste en snebold, og han laver faktisk en snebold. Men han tør ikke at kaste snebolten på bilen, fordi den er så fin og hvid, og det vil han ødelægge, hvis han kaster snebolten. Så ser han på en brandhagen, tror jeg der. Og vil også kasse, så vil han kaste den på den, for i det mindste så ødelægger han ikke noget ved det. Men så er brandhanen også fin og hvid, og så vil han ikke ødelægge den. Så hvis han handler, så ødelægger han billedet på den her fine hvide renhed, og det kan han ikke. Og det er det samme, når han, sådan, han går hen og betaler luderen, og så taler det lidt sammen. Og da hun så er sådan, hallo, skal vi knalde eller hvad? Så han sådan, ej, kan vi ikke lige snakke sammen? Og han ved godt, han ved godt, han bare bør knalde hende. Han har betalt for hende, men han kan ikke. Og så bliver hun jo mega sur. Og hun får også pengene og går. Og så er det det her med, at han bliver slået. Holden er aldrig rigtig den, der slår fast. Han provokerer andre til at slå ham. Det er ligesom om, at han er, han er bange for at være sådan, og vise, at han er aggressiv. Så i stedet for, så provokerer han dem så meget, til at de selv slår ham. Det er sådan... Han bliver sgu lidt en tøsedreng, synes du også det, Katrine? Jo, men jeg ved ikke, om tøsedreng er det rigtige. Også når man tænker øh, på det her med, at han har en eller anden sindslidelse, fordi han er jo indlagt øh, i nuet. At tøsedreng er måske ikke det rigtige, men jeg tror, han, han har måske det, vi på, på godt nydansk ville kalde angst. Altså, så han, så han tænker for meget over det, han skal? Ja, og han er lidt for bange for at interagere med andre mennesker, fordi de dømmer ham, og så kunne det være, de troede, at han var en del af massekulturen. Du ved sådan, han er, han er alt for bange for at... Og bare være sig selv og være aktiv i sit jeg, i stedet for bare at være det passivt. Problemet er måske også, at han ikke ved, hvem han selv er, fordi at, at han har kun to muligheder. Enten så kan han være sådan, som hans venner ser ham, eller så kan han være sådan, som hans forældre ser ham. Ja, han mangler ligesom den tredje mulighed, som er at få lov at være individet. Ja, for han ved ikke, hvordan han selv ser sig. Han har bare alle de her tanker om, hvad han synes er rigtigt og forkert, men det er ikke noget, han kan finde ud af at forme sig selv ud af. Det er måske også det her med, at han har alle de her holdninger, der gør... At han ikke ved, hvordan han skal bryde med det, han kender til. Fordi han er ikke klar over, hvilke konsekvenser, han holdninger har. For han har ikke noget at spejle sig i. Det er lidt ligesom at ødelægge den flotte hvide øh, sne. At hvis han bryder med noget, så er han bange for at ødelægge det gamle. Og han ved ikke, hvad der kommer til at ske, hvis han ødelægger det gamle. Så det er den her frygt for det nye. Nemlig også, vi snakkede også lige kort om, om Sally... Sally er hende, han ringer op efter luderen for at gå på date med Han har datet Sally før, men egentlig så siger han ret tidligt i bogen, at Jane er mega nice. Ja, han er ret vild med Jane. Han er ret vild med Jane, men han tør ikke handle på det, så de andre er sådan... Han siger, jeg burde gå ned og snakke med hende. Og så er de andre sådan, ja, du taler hele tiden om, at du skal gå ned og snakke med hende. Du snakker fandme meget med hende. Gå nu derned. Og så gør han det og så tager han til New York i stedet for, uden rigtig at få snakket med Jane uden at re reagere på, at han godt vil være sammen med Jane. Præcis, og det er jo derfor, at han ender med at gå på date med Sally igen, selvom han har sagt, at hun, han synes, hun er kedelig, og at han ja. egentlig ikke har lyst til hende. Nej, så går han bare tilbage til det gamle. Det er sådan, på en eller anden måde, så føler, føles det lidt som om, at han er lidt svag. Fordi at hele bogen igennem, så, så fortæller han om alle de ting, han ikke gør. Ja, det er rigtigt nok. Det virker, som om han er sådan handlingslammet. Vi snakkede om, om, min mor siger i sidste uge, om, om det her med, at, at øh, hendes mor kommer og siger, nu skal du tage dig sammen. Holden, han giver ikke engang sine forældre muligheden for at sige, nu skal du tage dig sammen, fordi han tør ikke at fortælle dem, at han er blevet smidt ud. Og dem, som siger til ham, nu skal du tage dig sammen, for eksempel underviseren, han mødes med på, på campus... Han afværger ham bare og sidder og fokuserer på, at han er en gammel mand, ja. i stedet for at høre på, at nu skal han tage sig sammen. Han sidder og tænker sådan, at han er en gammel mand, der er ved at dø, så at han lugter næsten af døde menneske. Det er, det er faktisk, ja, han er, han er ret god til ligesom altid at have en undskyldning for, hvorfor ikke han skal lytte på den. Jeg synes jo også, at noget af det fede ved den her bog, det er sproget. Ja, det er ret fedt. Jeg har, jeg har læst den på engelsk. Jeg har læst den på dansk, men det fungerer på begge sprog, synes jeg faktisk. Ja, det synes jeg nemlig også. Jeg har, jeg har læst uddrag af den på dansk. Jeg har dog kun læst uddrag fra den gamle oversættelse, og ikke den, øh, jeg FBI, tror han lavede. Jeg tror også kun, jeg har den gamle oversættelse. Så vi ved ikke noget om den nye. Og det, det er den nye oversættelse, der hedder Griber i roen på dansk. Yep. Så hvis, hvis nogen af jer har læst øh, den nye oversættelse Griber i roen, og jeg har en kommentar på det, så sig lige til men sproget i den her er ret fedt, fordi det er påvirket af, at det næsten alt sammen er en form for direkte tale fra Holdens hoved. Ja, til os ja. som læser. Det føles som om, han taler direkte til dig. Han, en af de ting, jeg ved, Katrine synes er enormt irriterende, det at han hele tiden siger, you know. Ja, jeg synes, Josefine, vil du ikke prøve at læse bare lige et par linjer op, så vi lige kan få sådan en, en smag af, hvordan det er. Jo. Jo, jeg læser lige det her stykke op, og han sidder inde sammen med Old Spencer på campus, som er hans lærer. Han taler med, inden at han uh, rejser. He started going into this nodding routine. You never saw anybody not as much in your life as Old Spencer did. You never knew if he was nodding a lot because he was thinking and all, or just because he was a nice old guy that didn't know his ass from his elbow. What did Dr. Thurmer say to you, boy? I understand you had quite a lot. Yes, we did. We really did. I was in his office for around two hours, I guess. What'd he say to you? Oh, well, about life being a game and all, and how you should play it according to the rules. He was pretty nice about it. I mean, he didn't hit the ceiling or anything. He just kept talking about life being a game and all, you know? Life is a game, boy. Life is a game that one plays according to the rules. Yes, sir. I know it is. I know it did. Game, my ass. Some game. You Get on the side where all the hot shots are, then it's a game, all right. I'll admit that. But if you get on the other side where there aren't any hot shots, then what's a game about it? Nothing, no game. Has Dr. Thurma written to your parents yet? Old Spencer asked me. He said he was going to write them Monday. Have you yourself communicated with them? No, sir. I haven't communicated them with them because I'll probably see them Wednesday night when I get home. And how do you think they'll take the news? Well, they'll be pretty irritated about it, I said. They really will. This is about the fourth school I've gone to. I, shook my, head. I shook my head quite a lot. Boy, I said. I also say boy quite a lot. Man får ret hurtigt indtrykket i det, Josefine læser, af, at alle hans tanker får vi med. Hver gang han siger noget højt, men tænker noget andet, får vi det med. Hver gang han siger et ord og tænker, det siger jeg meget, så får vi det med. Det, det er sådan. Ja, det er ret sjovt, fordi at boy siger han virkelig ikke særlig meget. Resten <laughs> af Han siger virkelig, you know. Helt vildt meget. Det er lidt ligesom, hvis man hører unge amerikanere i dag snakke, og de siger, like... You know, like... I was like going to the market, like... And you know, it was really quite nice, like... Like when we went there yesterday, like... Ja, stop, Jusvind. Det er meget jertet. <laughs> <laughs> men... men øhm, bogen er jo egentlig skrevet som en voksenbog. Den, den er egentlig markedsført til voksne, men er blevet verdenskendt som hver en af de første ungdomsromaner, som man sådan kender til. Fordi oh, oh, altså Holden er ung. Ja, og den afbilder hvordan unge mennesker føler tit. Ja. Altså, der, der, der findes nærmest ikke en generation af unge mennesker, som ikke føler, at de har skulle bryde med deres forældres generation. Nej, nej. Og der tror jeg, at altså J.D. Salinger's tanke har været, at forældrene skulle læse bogen og vide, hvordan deres unge mennesker følte det. Men det, den er kommet til at blive, jo. er, at det er blevet unge mennesker, der har læst den og har få en idé om, hvordan at alle andre unge mennesker også har det på samme måde. Præcis. Lid, ligesom hvis I kender glasklokken eller The Bell Jar af Sylvia Plath, som også handler om sådan et ungt menneske, der falder i en depression over, hvor svært det kan være at finde ud af, hvad man skal i livet. Andet. Nu ved jeg godt, det er ikke sådan, at en depression fungerer, men, øhm, men det er blandt andet det, der er tematikken i bogen. Så lige meget hvor du er i dit liv, vil jeg mene, at man sagtens kan læse The Catcher in the Rye. Lige meget om man er voksen eller ung, at ved at med sine forældre, eller lige er blevet forældre, så synes jeg, at det er en virkelig, virkelig god bog at sætte sig ned og læse. Jeg er så ked af, at jeg ikke læste den her, da jeg var 16 og snot forvirret. Vil jeg sige? Jeg har læst sygt mange ungdomsbøger. Det er slet ikke det. Men den her er bare fenomenalt skrevet. Jeg elsker den. Og det er ikke sidste gang, at jeg kommer til at læse den. Overhovedet. Det er også sådan, at jeg har puttet rigtig mange referencer post notes Tak, post notes i den her øh, roman, øh, fordi der var så mange ting, at jeg synes, at jeg skulle lægge mærke til, da jeg læste den. Vi lægger et billede ud af det på Twitter til jer, så I kan se, hvor vanvittigt hendes bog ser ud. Yep. Øh, og øh, hvis I også gerne vil have det, så har øh, vi også lavet et ark over, øh, hvor der er popkulturelle referencer i bogen. Den kan jeg også lægge ud til jer. Den vil nok blive smidt på Facebook. Ja, sandsynligvis sandsynligt. Bare sådan, så er I fri for os selv at finde ud af, hvor han nævner David Copperfield. Første side <laughs> Her i Forfatteren siger, er det jo sådan, at øh, Katrine allerede har nævnt J.D. Salinger er død. Det er Claus Rifbjerg også, som lavede den sidste nye oversættelse af The Catcher in the Rye. Og derfor har vi spurgt Thor Leifer. Og Thor Leifer, han er tidligere tilrettelægger af den populære kunstquiz på DRK. Han er tidligere vært på Kulturnyt, det er på B1 hvor han kritiserede øh, Riftbjergs oversættelse af The Catcher in the Rye. Han er nuværende medlem af røgmodjø -ogen. Så øh, altså, han er en ret god kulturperson, må vi sige. Og, øh, og vi skulle finde en, der ligesom lidt havde et forhold til The Catcher in the Rye, nu når vi ikke kunne spørge forfatteren. Eller oversætteren. Eller oversætteren for den sags skyld. Og, øh, og vi tænker, at hvis man kritiserer oversættelsen, så må man jo også have læst den. Ja, <laughs> det håber vi i hvert fald. Ellers så, øh, så går mening af kritik med lidt af det. Spørgsmålet, som vi har stillet tårer, det er simpelthen, hvilket social medie tror han, Holden, vil være mest aktiv på i dag? Jeg har et bud. Jeg siger Twitter. Jeg tror, alle hans mærkelige indre tanker vil ryge op på Twitter i små tweets, som lige gav lidt. Jeg, jeg, tror, også, jeg tror faktisk, det vil være en, en Twitter-konto, som er hemmelig. Ja, det tror jeg måske også. Altså, det, det ville ikke være kædet sammen med hans navn. Nej, overhovedet ikke. Han ville have et eller andet. Ja, åndssvagt. Han ville også være ret formidabel til det her med 140 tegn. Ja, vanvittigt. Det tror jeg, jeg tror, Twitter var en for... Måske Jodel, fordi der kan han få lov at være anonym <laughs> hele tiden. Det kunne han også godt finde på. Det ved jeg ikke helt. Men jeg tror godt, at han kan lide at se sine egne tanker i sammenhæng. Og på Jodel, der ville det komme alt for spredt. Altså, jeg ved godt, at han selv som original poster, så kan han eller... Original Jodler, så kan han se, så kan han se sin egne sin... jodels. Tak. Ja, det er rigtigt nok. Men jeg ved ikke, jeg tænker også, at han måske godt kunne have noget Instagram eller Snapchat, altså fordi han snakker meget om de her fine billeder, altså det fine i det hvide, og det fine, altså sådan... Ja, han, han beskriver er meget, meget. Ja, han er meget beskrivende, og han ligger mærkt sindssygt mange detaljer, så sådan, med vores generation og kameraer over det hele, kunne jeg godt forestille mig, at han også kunne udtrykke sig igennem billeder. Jeg tror, jeg tror måske, at for Holden, så er billeder sådan lidt en, et tabu. Jeg tror, han vil synes, der er for mange, at tage billeder. Altså, jeg tror virkelig, han er typen, der vil være sådan, hvad hedder det her med mad, foodstagram, at det bare vil være sådan, man skal, ikke, man skal ikke tage billeder af alt i sit liv. Det, det tror jeg virkelig, han vil have svært ved, og han vil håne det. Ja, det kan også være alt som bare er for at er for, er for masse kultur til ham, og han er gået tilbage til MySpace, øhm. Og det er der, han er mest aktiv på nuværende tidspunkt. <laughs> på <my space. laughs> han bukker Arto ind, det bliver lukket. <laughs> lige præcis. Det kan også godt være. Det ved man aldrig. <laughs> Og jeg kan lige se Holden, der skriver profiltekster på Arto for andre. <laughs> så i stedet for at skrive om dem, så begynder han bare at skrive sådan, ja, om, om sine egne problemer på dem. Sådan det der, han tør udtrykke sig, det er, når han skal skrive for andre. Så, så det er der, han skriver om sin døde liv. lillebror. Det er på din NATO-profil. Ja, desværre. <laughs> Eller desværre, du <det> <laughs> øhm, har være ikke <clears throat> Vi har desværre ikke fået svar fra Tore. Det er også derfor, vi står og gætter lidt på, hvilke ja. muligheder. Og øh, som altid, så opdaterer vi jer, hvis vi når, hører noget fra Tore, for, vi får svar så skal I selvfølgelig nok for lov til at høre det. Vi hæber på du svarer. Vi håber på, at du svarer. Go, Tore! Go, to! <laughs> I sidste uge, der noget vi jo lige præcis ikke at få svar for Stine Pilgaard. Ej, det var så ærgerligt. Det er sindssygt ærgerligt, så vi fik jo at, vide, at hun var på barsel, og at hun måske ville svare os, men hun vidste ikke lige helt, hvornår, hendes redaktør jo. Ja. Og vi har fået svar! Yay! Og det er et sindssygt Fedt svar. Stine er lige nu i øh, USA, og hun er faktisk stadig afsted, og derfor har hun altså, ikke set vores mail. Og Ej. det synes vi er fair nok. Det er helt i orden. Altså, hun er på ferie. Vi kan jo ikke forvente at komme foran alt. Nej. Og hun siger faktisk også, undskyld. Hun er det sødeste menneske. Så alene af den grund, bør jeg også lige tage et kig på hendes bog, hvis I ikke allerede har kigget Gjorde. på den. Ja. Som Kigged vi den. sagde, at I skulle... <laughs> Nå, men, men spørgsmålet til Stine, det var jo, hvad er dit forhold til hytteost? Supergodt spørgsmål. godt spørgsmål. Og Stines forhold til hytteost er som følger. Jeg kan godt lide ordet hytteost, fordi det hedder det, som det betyder. Ost lavet i hytter er de amerikanske nybygger længe inden ostesgenre nåede i Europa. Modsat River Hus, der blærer sig med at være lidt bedre end andre gode oste. Eller en klovborger, der koketterer med at være herre over selveste tiden. En klovborgerost tager den tid, en klovborgerost skal tage. De fleste ostenavne er ret stedspecifikke og forholder sig til de gårde eller mejerister, der producerer dem. De sniger sig bogstaveligt talt ind i ostens navn. Der er noget fint ved hytteosten, fordi det kan være en hvilken som helst hytte. Ikke nogen særlig hytte. Der er ikke patent på osten i samme grad. Der er bare en nybygger i hovedetal og så en masse ost. Som ligner nyfallen sne, når man taber det på gulvet. De små klumper, man kan presse mod ganen, til de eksploderer. Alle de hytter, alt den ost, og stadig smager det aldrig rigtigt af noget. På den anedotiske side og ren symbol står hytteosten dog temmelig stærkt for mit vedkommende. Så mange andre børn fik at hytteost på robrød i 80'erne, og det blev aldrig nogen succes, fordi hytteosten jo gør brødet blødt, hvilket alvorligt talt er ret klamt. Så var jeg lidt forelsket i en, der hed Anna, som var teenager og den sejeste, jeg kendte. Jeg husker særligt, den gang jeg så hende stå i en døråbning med en pakke hytteost. Hun spiste den med en ske direkte fra pakken. Jeg var løs. Det var så ekstrem nonchalant, så havede over verden, over rubrød over hytteosten. Jeg syntes, at det virkede så sindssygt oprørsk og voksen. Ingen rubrød. Der var kun Anna og hendes hytteost. Jeg kan stadig glimt mærke denne triumf, når jeg selv spiser hytteost. Det er direkte fra pakken. Nogle gange med paprika og salt, men aldrig med rupbrød. Det føles stadig, som om jeg har vundet over nogen. Det var Stines svar. Det var Stines svar. Og hvilket svar det var? Hvis I selv har et forhold til hytteost, så fortæl os om det. Fortæl os det. Også gerne anekdoter. I det litterære samfund er der sket det, at vi er faldet over en app, og det er en app, der hedder Læseklub, og det man kan med den her app, det er at have en læseklub. Man er en del af en læseklub, når man lidt har lyst. Det foregår også på nettet, og det er forladet Lindhardt og Ringhoff, der har lavet den her app. Ja, det er også fordi, de lidt har lavet en online læseklub, ikke? Så, så øh, de har faktisk lagt hele programmet for året op, så man kan se, hvor nogle bøger de læser, og hvis du så gerne vil være med til at kommentere på den så kan man simpelthen gøre det via... Øhm Appen eller online. Appen eller online. Og vi lægger selvfølgelig et link ud på Facebook og Twitter. Twitter. Udover det, så er der Løves litterære Dage 2017 på Løves og Vingcafé her i Aarhus. Og det kan man finde inde på Facebook, og vi deler også et link til det på vores Facebook. Som altid. Det foregår fra den 31. marts til den 2. april, og vi regner også med at være dernede og... Se, hvad der sker. Måske har vi en diksofon med at stille nogle spørgsmål. I skal komme og møde os, synes jeg. Vi kan, man kan aldrig vide. Katrine, vi har jo fået en forspørgsel. Det har vi i hvert fald. Der er en lytter, der har skrevet til os. Og ikke, ikke bare skrevet til os. Altså, rost os. Ja, det er ret stort. Vi er, vi er sindssygt stolte. Tusind tak, Freja. For det er Freja, der har skrevet til os. Og Freja, hun siger... I, sagde I sidste podcast, at man kunne skrive ind til jer, hvis man havde en idé til, hvad I kunne tage op. Og det har jeg. Sagen er nemlig, at jeg længe godt har kunne tænke mig at begynde at læse Morikami, men det er godt nok svært at vide, hvor man skal starte. Så jeg tænkte på, hvis det nu sådan I selv har læst Morikami, om I kunne lave en lille slags indføring i Morikami. Hvad kan man forvente? Hvor bør man starte? Og hvad kan I bedst lide ved hans univers? Ja. Og situationen er jo den, at både mig og Josefine har læst en bog af Morikami. To forskellige bøger. Ja. Jeg var selv ret forvirret, da jeg øh, fandt ud af, at Morikami eksisterede. Også fordi, at hans bøger udkommer i hobeltal. Altså, der, det er ikke sådan, at der går fem år imellem. Øh, de udkommer bare, fordi de er allerede skrevet, så der sidder en oversætter og oversætter dem, og så udkommer de. Yep. Da jeg så øh, besluttede mig for at gå i gang, så rådgav jeg mig med min kærstes onkel. Og han sagde, at den allerbedste bog, Morikami nogensinde har skrevet, var Kafka på stranden. Så den gik jeg i gang med. Og det er den eneste, jeg har læst. Det var, altså, det var en virkelig god bog. Sindssygt spændende univers. Men jeg kan ikke sige, om det er den bedste, for jeg har ikke læst andre. Men, øh, men altså, onklen der, Ja. han ejer jo alle mor i der er oversat til dansk. Nej, han ejer dem faktisk på engelsk. Sorry. <laughs> jeg ved faktisk ikke, om der er flere oversat til engelsk end dansk. Det ved jeg heller ikke. Men han har i hvert fald en masse morekarmebøger, og det var hans råd, at man skulle starte med kaffe på stranden. Så det giver vi videre. Jeg har læst øh, Træk op krønike", og øh, den har jeg fået i gave, og jeg fik den faktisk øh, i gave på den måde, at jeg øh, til jul sidste år bad om øh, at få bøger, som havde betydet noget for, øh, for dem, der øh, skulle give mig gave. Og, øh, og der øh, fik jeg Træk op og jeg har også læst den. <laughs> det er helt nok. Helt nok. Jeg læste den, øhm, og det er en bog, som måske modsat, øh, hvad skal man sige, vestens standarder, er lidt langsom i det. Øhm, jeg ved, ja, jeg faktisk, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare den bog, fordi den, den indfører dig lige så stille i en trance, hvor, hvor man sådan bliver mere og mere fortabt i et overnaturligt univers, så den tager en helt udgangspunkt i helt hverdagsagtige ting og så går den bare over til at være mystisk. Men det virker lidt til at være sådan en generelt ting med Morikami, ja. fordi det er på samme måde med Kaft En anden generelt ting ved hans værker er, at der altid er katte med. Ja, ja, altså træk syg. op fuglens ja. øh, krønike starter jo med en kat, der er forsvundet, som de skal finde. Ja, og i, i Murakami, der eller i og i Kafka på stranden, der er det hovedkarakteren, en der kan snakke med Katte. Så altså, Katte betyder sindssygt meget for ham, åbenbart. Vi vil også gerne sige, at øh, vi kommer til at tage mod Karmi op. Ja, der bliver helt sikkert lavet en hel podcast om noget, han har lavet. Jep. Så, så vi vender tilbage til ham, hvor vi også vil gå lidt mere i dybden med det her overnaturlige, der er i bøgerne. Så, øh, men vi kan ikke se, hvornår. Det kommer. Vi lover det, jer Ja, vi lover det. Lyt med. Så har vi fået et spørgsmål mere, og det er fra Twitter, hvor Jørgen skriver Hej, god podcast. Foretrækker I oversættelse eller originalsprog. Tak Jørgen. Tak Jørgen. Det er et dejligt spørgsmål. Mig, og Josefine, er lidt forskellige på det punkt. Det må man sige. Hvordan er det, du har det med det, Josefine? Altså, jeg har det jo sådan, at øh, hvis det er skrevet på engelsk. Eller norsk. Hvis er er et sprog, hun forstår. Ja, som jeg kan læse tilfredsstillende. Så vil jeg helst læse det på originalsproget. Ja, der er jeg lidt anderledes. Jeg har tit taget den, øh, den danske oversættelse. For eksempel øh, en sangful har jeg læst på dansk. Yeah. Uh, Catcher in the Rye læste jeg også på dansk. Yeah. Øhm, jeg tror, for mig har det været sådan et spørgsmål om, hvor hurtigt jeg kunne læse bøgerne. Jeg læser hurtigere på dansk, og derfor har jeg ikke gjort det på dansk. På det seneste er jeg så begyndt at læse øh, flere bøger på engelsk, for ligesom også at så træne mig selv i at læse på engelsk. Så ja, jeg ved ikke, jeg foretrækker nok ikke på dansk. Jeg tror, de er bedre på engelsk eller originalsprog, men hvis det skal gå hurtigere, det er til undervisning, eller at, at man bare skal have et eller andet hygge med, så synes jeg, det er lige så fint at tage det på oversat sprog. Ja, altså, jeg har det jo så også sådan, at hvis jeg for eksempel skal læse nogle af de russiske mestre, så, så vil jeg hellere læse det på dansk, end jeg vil læse det på engelsk. Og jeg har for eksempel heller ikke tur at læse ringnes Herre på engelsk, for jeg er bange for, at jeg ikke forstår det. Jeg har også af den grund ikke læst øh, Naked Lunch af William Burroughs, fordi jeg er bange for, at jeg er for dum til at forstå den. Øhm, og det, det er jo bare sådan noget, der holder mig tilbage. Øh, jeg er helt sikker på, at det er en barriere, jeg krydser. Men ja, jeg, jeg, jeg læser mange bøger på engelsk, og jeg foretrækker også at læse det på engelsk, hvis det er skrevet på engelsk først. Ja. Men altså, der er jo også nogle situationer, for eksempel med Murakami, som vi havde lige før. Ja. Øh, der er ikke nogen af os, der kan og, og for mig, nu læste jeg Kafka på stranden på engelsk, fordi det var det havde muligheden for. Um, og det fungerede super godt, men for mig havde det været lige meget, om det havde været dansk eller engelsk. Ja, lige, faktisk lige med Morikami, så vil jeg nok altid læse ham på dansk, fordi hende, hende, der oversætter dem til dansk, er jo næsten bedste venner med Morikami. Ej, hun spørger ham. Hun har i hvert fald tit spurgt ham, øh, hvad han mener med det, fordi japansk tit har en dobbelt betydning. Hun er sindssygt dygtig til at oversætte dem. Ja, de har generelt fedt. et ret tæt forhold, øh, oversætteren og, øh, og Morikami, for at det kan give mening, når hun oversætter. Ja, så, så dem vil jeg faktisk altid læse på dansk. Men øhm, øj, og det er bare et sindssygt godt spørgsmål. Fordi man, altså, der er bare delt ja, det vande og det. Det handler måske også lidt om, om sådan en bogsnummeri, som man indgår i, når ja. man er en del af den litterære verden. Hvor at det generelt bliver set ned på, hvis man læser oversættelser. Ja, og det er jo lidt fjollet. Fordi der er jo lagt sygt meget arbejde i oversættelsen. Men altså, personligt kan jeg sige, at jeg opfattede jo ikke, før jeg læste Harry Potter på engelsk, at øh, øh, Ron Weasley var sygt sjov. Der er bare sindssygt meget, der er, der er skrællet af, fordi humoren ikke er den samme. Og jeg tænker tit, øh, når man oversætter fra dansk til engelsk, at der er meget ironi, der forsvinder. Ja. Generelt er det sådan med oversættelse af humor, humor er en af de sværeste ting i verden at oversætte. Mm. Jeg, har, jeg har haft sådan et, et semester, der omhandlede omhandlet litterær oversættelse. Og det er sindssygt svært. Så man skal have stor respekt for dem, der oversætter. Vi, øh, vi har faktisk allerede planlagt, at øh, der kommer en temadag omkring oversættelse, hvor vi diskuterer øh, den danske version versus øh, originalversionen version på engelsk. Lige præcis. Men tusind tak for spørgsmålet, Jørgen. Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer til dagens afsnit, eller til os generelt, så skal I gå ind på Twitter og følge os på _pc, eller på Facebook, hvor I bare skal søge på bogmærket. I kan også skrive til os, hvis I har forslag til bøger, I vil høre om. Vi svarer altid. Måske ikke lige inden for 10 sekunder, men tæt på. Tak fordi I lyttede med. Så sætter vi bogmærket her.